rádio okay. bunker okay. okay. okay. radio bunker na trnavskom rádiu zdravím všetkých poslucháčov ktorí si zapli dnešnú reláciu ktorá sa bude volať teda kurz baškov Neskôr s Baškou bude vlastne cyklom relácií o hardcore, bližšie vám povie potom neskôr Baška a ja iba chcem povedať za Radio Bunker, že vlastne Baška k nám prišla zo začiatku tak ako praktikantka to môže vysvetliť nemusí, ale v podstate my sme dali priestor cez náš projekt, projekt Stredy, v rámci ktorého dávame priestor každému, kto sa chce nejakým spôsobom prejaviť a teda je schopný a ochotný si robiť nejaké svoje pravidelné cykly relácií. Ako Baška s týmto súhlasila, že si bude robiť tento kor s Baškou, tak sa to bude volať, bude to aj na našom webe neskôr a tak ďalej. Čiže stane sa vlastne tento cyklus relácií o hardkorovej muzike súčasťou relácii Rádia Bunker. Toľko za Rádio Bunker. Užite si to. Nech sa páči, Baška, môže Takže sledujete premiérovú časť o cyklu relácií tkor s Baškou. Je to teda prvá časť a zameriame sa na festival Family Fest. Je to vlastne DIY vegánsky festival. Tento rok je to štvrtý ročník, ale o tom vám viac povedia chalani tuto. A moja prvá otázka je taká základna, či by ste mohli v stručnosti nejak vysvetliť podstatu Family Festu. Čo to je, ako funguje nejaký opis? Dobre, tak čaute, ja som David Vereš z PKO.DG. Ja som Jajo tiež kedysi z PKO.DG. A teda predstaviť Family Fest. No teda Je to komunitný festival, ktorý sme vlastne začali robiť ako kapelníci, hudobníci, keďže nám chýbal nejaký priestor, kde by sme mohli hrávať a prezentovať. Jediný festival, ktorý bol na Slovensku, bol v Lesefest takéhoto žánru a to sa zrušilo. A my sme vlastne robievali ako Princess The Gardener s našou kapelou, sme robili rôzne koncerty a turné, začali sme sa spájať s so ostatnými kapelami. Začalo nám chodiť zľoko ľudí na akcie, že nám to prišlo, nám to taká nuda robiť to len o tom, že ľudia môžu na koncert, pozrieť si kapelu, potom potom si pozrieť kapelu aj znovu na bar, proste, že žiadna pridaná hodnota, tak sme na to začali nabalovať prednášky, nejaké stánky, vegánske jedlo, premietania a tak ďalej. Vznikla tam priateľská až rodinná atmosféra, s čo potom vznikol aj ten nazo Family Fest. A potom sme sa vlastne spolu s Jajom a s Viktorom Aurím sme sa hecli na to, že sme sa pustili do prvého ročníku Open Air. Môžete povedať, kde sa to bude konať, koľko to bude stáť, ako dlho to bude trvať? Family Fest Open Air prebehne 22. až 23. júna v Smoleniciach, Jahodníku. Je to vlastne festival, kam môže dojsť každý. Veľa žánrov hudby, hardcore, metalcore, punk, emo, postrock plus elektronická afterparty. Lístky na festival. Na celý festival budú stať 28 eur v predpredaji. Ak sa nám nepodarí spustiť predpredaj, tak to bude tiež aj tak 28 eur, alebo 30 eur na celý festival. S tým, že budú aj jednodňové vstupy. Dvodňový festival 22. a 23. júna v Jahodníku. A ako to vlastne všetko vzniklo, tento koncept Family Festu? Kto s tým prišiel a prečo? Tomu by som sa možno vyjadil. My sme boli na turné, ešte s kapelou Safokai Video Fame. A v posledný konce sa odohral v Bratislave a David to tak familiárne nazval Family Fest, teda môže sa to označovať, označovať za taký prapočiatok tejto akcie, s tým, že tá akcia dala podľa veľmi dobrá. veľmi dobré odozvy boli a nejak sme sa potom rozhodli, že budeme pokračovať v tejto tradícii, čiže sme spravili Family Fest 2, taktiež ešte vtedy bývali klubováčka. Ešte tam sme to robievali v Bratislave a, a vlastne potom bola dvojka, to už, bol, to vlo, to už bolo už odošmára. To bol zimný Family Fest, sme to tak nejak náročné obdobia spravili, že leto zima. No a potom došiel nápad, že prečo by sme nespravili letný festival. Akože niečo veľké, proste len priestor pre mladých ľudí, pre našu tú malú komunitu, lebo poznáme veľa ľudí z celého Slovenska a vieme, že takéto akcie ocenia. Čiže, a to bolo, ešte, ešte tam bol ten priestor, že vlastne Vlasefest prestal fungovať, takže nebolo na Slovensku nič. Tak sme sa rozhodli, že teda aj s Viktorom Maurim aj s Dávidom sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme. Je to multižánrový festival, alebo je to také otvorené, že to má viac tých možností, čo sa týka hudby a žánrov? Je to multižanru je to aj otvorené všetko vlastného. <laughs> tak ak by si to mohlo charakterizovať, že čo je ako keby tým hlavným prúdom Family Festu a aké sú ďalšie nové žánre, ktoré ponúka na festivále? Začalo to metalkorom, hardkorom, deadcore -om a pridávalo sa potom k tomu emo, postroky a punk, crust. Všetko z takéto nejakej tvrdej alternatívy, ale zároveň sa potom k tomu pridávali aj akustické nejaké vystúpenia a je to, je to fakt že od tých korových vecí až k nejakým jemným akustickým až po nejaké šalené afterky. Je to všeho chuť. A čo také jedinečné každoročne ponúka Family Fest? Niečo fakt extra, už len to, že samo o sebe je to... Čo sa týka hardkorovej komunity, je to najväčšia akcia alebo respektíve udalosť, čo je na Slovensku u nás, tak čo okrem toho ponúka ešte? No vo všeobecnosti treba ten Family Fest zažiť. Ono, interpretov vždy máme, vždy sa snažíme združiť minimálne to naše okolie, či už Slovensko, Čechy a okolite krajiny. Keď sa podarí odnekal z diálky zavolať ďalšiu kapelu, je to len dobré. Minulý rok sme mali z Mexika, tento rok máme Kanadu, Švédsko. Tak, tak. K tomu sa môžeme ešte neskôr dostať, čo sa týka tých zahraničních. Akože, ale hlavné je, myslím, prečo. že tá atmosféra, čo, čo vládne na tom festivále. Čiže naozaj ten Family Fest, ten názov, ako je, tak vystihuje celkovú tú podstatu tej myšlienky a naozaj spájame tu komu. Ne nechcem povedať, že spájame, ale sme no, naozaj radi, že tí ľudia chodia za nami a užívajú si tú akciu a že si to vieme užiť s nimi. Čo sa týka tohto ročníka, ale vlastne môžeme prejsť aj do minulosti v histórii, že kde sa odohrával Family Fest prvýkrát a ako to postupovalo a kde sa bude odohrávať tento rok. Prípadne, ak máte nejaké výhliadky do budúcnosti, tak sa môžete podeliť, že čo plánujete, čo sa týka ďalších ročníkov. Tak Family Fest začal e, v Bratislave a potom vlastne bolo niekoľko tých indoorových a potom prvý opener bol v Kolárove odkiaľ vlastne bol Viktor, ktorým sme sa toto spoločne pustili, že spravíme teda ten open air. Dva ročníky boli v Kolárove a teraz je to tretí ročník v Smoleniciach, štvrtý bude tiež v Smoleniciach, takže to zatiaľ máme také, že dva roky vždycky na jednom mieste a uvidíme, čo ukáže tento rok. Či to bude ďalší rok znovu v Smoleniciach, alebo, alebo budeme sa nejak držať tejto tradície, ktorá vznikla, že každé dva roky niekde inde. Teraz si zahráme od katastrofy Ja som spokojný. spokojný. Los! Môj kamaráááááááááááááá Toto je pre teba... Ha, ha, ceníš, jak miliš trosný som dva prieba, Ale späť kdeme! téme o kapele. O tom, jak dreme ešte vtedy, keď krčma je zavretá? Krčma rsi liá do postele. aj tak to počúva iba parba Stále hráme stále hráme, trešel ako lepší vrabec, vrstí, jak holúb nás seshe. nám to čas a plachy, čas ráme predvaciatých, aj tak sme spokojní. Aj tak sme spokojní. Po víkende rozlámaný, vulgárny a primitívny, zmizdíte v Aj tak sme spokojní. Čo by ste chceli dosiahnuť na ten 5. ročník? máte nejakú víziu, ako keby, že za čím by ste chceli ísť, aby sa to splnilo? Ak môžete teda prezradiť? Prvá taká vec je, že by to mohlo byť konečne, že si ten festival na seba zarobí, To by bolo krásna vec. Dnes mhm. sa to podarilo <laughs> za tri ročníky, takže ostatné nie. Určite čím viac ľudí dojde, je to náš sen proste raz robiť trošku väčší festival, viac ľudí, viac kamarátov. A väčšie kapely. A väčšie kapely určite. Čo sa týka miesta, tak ja by som strašný... Akože ten môj sen je spraviť... A inšpiroval ma k tomu Junk Town, ktorý sa deje v Čechách. Tak ja by som strašne rád spravil taký postapokalyptický family fest raz v stanici metra Bratislava. A čo ťa k tomu inšpiroval vlastne tento nápad? Ten Junk town a potom bol ešte jedna akcia Spots, ktorá bola vlastne... Oni robili koncert H1-6 v, v tejto stanici metra. To je vlastne opustená stanica metra, ktorú oni ožili na jeden večer a to bolo niečo neskutočné. To v fakt som živote, v živote nezažil v Bratislave. Atmosférickejší koncert ako v tejto stanici metra. To bolo niečo fakt úžasné. Tam vtedy hral hiphop a H1-6 a tam dotiahnuť kapely. Wow! to by bolo fakt dostať, to by som rád. Ale uvidíme, či sa to podarí. No znie to zaujímavé určite. A spomínali ste viackrát ten open air, tak ak by ste sa k tomu nejak mohli vyjadiť, že prečo ste práve zvolili tento spôsob festivalu, že je to vonku vlastne na priestranstve a či to je jediná forma toho festivalu? Pre nás to bola jasná voľba spraviť open air z toho hľadiska, že Určite je lepšie spraviť festival, ktorý má viac dní, ktorý si človek užije, môže stanovať, bere to ako výlet, bere to ako zážitok. Predsa len tá klubová atmosféra nie je taká ako na tom letnom festivale. Akýkoľvek festival je to, tak ten človek si určite užije viac vonku, ten festival. A je aj Family Fest Winter vlastne, čo je, že to sa nenachádza vonku, ale vnútri. To má akú myšlienku, typem, že to funguje nejak podobne ako Family Fest Open Air letný. Že nejak v skratke asi? To je pokračovanie tých predchodcov, že vlastne začalo to ako klubové akcie a, a chceli sme dosiahnuť s tým Family Festom to, že aby boli dva za rok, jeden zimný a jeden letný a letný opener. Takže vlastne ten zimný pokračuje v tom, čím, sa, čím to celé začalo. Že to je vlastne jednodňová akcia, kde to začína prednáškami, nejakým premietaním a potom následne koncertami a aftercall že to není obyčajný len klubový koncert, kde len dojdu ľudia na koncert a odjdu, ale môžu dojsť aj skôr a sú tam nejaké sprievodné aktivity. Posledne sme mali turnaj v Kalčete, plus ešte bol vlastne horný akustický stage. Je to už forma takého jednodňového festivalu, není to už len že klubový koncert. Mm -hmm. Ja som sa len pýtala preto hlavne, lebo Opener má určite nevýhody napríklad nečakané zmeny počasie alebo takto podobne vlastne, tak ma zaujímalo, že prečo ste si vybrali toto. Alebo zvykne byť aj problémom forma dopravy. Chystáte nejaký jednoduchší spôsob dopravenia sa do tých Smoleníc, kde to bude tento rok? Plánovali sme, alebo je to stále náš akože sen, ktorý by sme chceli spraviť, ale zatiaľ na to nemáme kapacity, že by sme určite chceli robiť minimálne jeden autobus z Bratislavy, ktorý by išiel na festival. Ale to boli naivné predstavy a raz, raz by sme to radi spravili, proste spraví taký party autobus, ktorý proste vyrazí na zbiera ľudí a proste dorazí na festiak. Chceme to spraviť raz, ale zatiaľ na to nemáme kapacity, keďže to robíme v pár ľuďoch z vlastné peniaze. To by sme chceli, ale to ešte tento rok nebude, ale čo bude vylepšenie z minulého roka, takže teraz náš parťák z kapely bude jazdiť s dodávkou, aspoň v rámci Smoleníc a bude zvážať ľudí do areálu, čo ušetrí ľuďom nejakých 20 minút chôdze. Čo? Čiže aspoň takáto miniverzia vlastne bude čakať tento rok. Takáto kývadlovka bude aspoň vždy pre pár ľudí pendlovať v piatok a v sobotu v nejakých rozumných hodinách po Smoleniciach do areálu. Viac ľudí sa pýtalo na merch ohľadom Family Festu. Bude na mieste aj tento rok? Bude, bude, bude. Máme merč z minulého roka a bude aj to tlač, nebude toho veľa, lebo je to docela nákladná záležitosť, takže to bude skôr taká limitka, že nechceme to spraviť bez merchu, ale nebude ho nejak veľa, takže niečo bude, ale nebude toho moc, bude asi len jeden dizajn. Mm, a nesie zo sebou tento ročník, ale niečo, čo tu ešte doteraz vôbec nebolo? Napríklad niečo fakt, čo idete vyskúšať teraz prvýkrát, najmä tomu, alebo taký, že to bude taký nejaký experiment, alebo tak? Asi prvýkrát budeme mať afterku na obi dvoch Posledné roky sme mali vždy na jednom jeden žáner, teraz dáme možnosť voľby tým, že doteraz bola afterka hlavne v ten stage a minulý rok bola len na ten stage a tento rok bude vlastne to, čo boli aj ja v ten stage aj na main stage. S tým, že minulý rok vôbec nebola elektronika a tento rok budú na afterke aj drum and bass, potom bude oldies disco a punk, ešte budú nejakí ďalší DJI až do rána, do čtvrtej, A čo ešte nebolo, tak to je, že chceme tento rok spraviť taký experiment, že bude vlastne afterka v maskách. Čiže budeme vyzývať ľudí k tomu, aby si donesli nejaké masky, alebo ak si sú masky, tak si budú môcť počas Family Festu vyrobiť nejakú masku, škrabočku, s tým, že keď sa začne afterkový program, tak zaznejú nejaké zvony a ľudia by si mohli nahodiť tie masky. Minulý rok totižto sme mali na Family Feste Opener boli tam dvaja ľudia v maskách, jedna kapela so všetkými členmi a jedna nejaká maska jednorožca. A úplne to bolo šialené, lebo všetci ľudia sa tam s tým proste fotili a bolo to strašne super. Vlastne doteraz sme to mali na titulke, takže by to bolo strašne super, keby viac ľudí to ide v maskách. Mohlo by to vytvoriť fakt super uletenú atmosféru. Takže vás vlastne týmto inšpirovali ľudia, čo s tým iba došli úplne náhodne na ten festival, keď sa to tak dá povedať? Áno, tak jest. A plus ešte aj akcie, ktoré sme, či už sme tam hrali my, alebo sme nejak spolupracovali s akciami v Prahe, kde vlastne buď boli halloweenské párty tematické, alebo ešte iné tematické párty. Nikdy sa to nepodarilo, že by boli všetci ľudia v maskách, ale už aj to, keď je na tom evente 20-30 ľudí v maskách, tak to robí proste strašne super atmosféru. A vlastne, čo nás určite, aspoň ja osobne k tomu inšpirovalo, boli Comic Cony a tieto konové záležitosti, čo sú vlastne eventy, kde chodia hlavne fanušikovia hier a filmov a veľa ľudí, tam je proste maska a tá atmosféra tam je strašne uvoľnená, strašne fajn. Týchto veľa vecí nás inšpirovalo k tomu, že by sme to radí dostali viac k nám. Mm, tak uvidíme, ako to bude tento rok nakoniec, či sa to splní. Keď tak si to vyrobia, o tom je ten DIY na tom festivále. Spomínal si teda tie rozdiely medzi minulým ročníkom a týmto. Um, čím sa líšili jednotlivé ročníky? Úplne prvý opener bol len hlavne jeden stage, druhý opener už pribudol ten stage, kedy sme kúpili ten vojenský stan, tretí ročník už boli zase dva stage, teraz budú stále dva stage. Bude to vylepšené určite o sprievodný program. Čo sa týka dramaturgie a stageu, je tam dozvola veľa kapiel, hlavne v ten stage, ktoré nikdy napríklad u nás nehrali a ktoré možno ani väčšina ľudí nepozná, čiže je to niečo úplne nové, niečo neobohrané. Tam sú práve tie kapely z Kanady, tam je Spire, potom sú tam Švedi, Chorváti, takže tam bude dosť veľa nových záležitostí. Čo podľa teba najviac osloví ľudí na Family Feste? Možno by som k tomu niečo povedal. Jedná sa o DIY festival. Nie je to bežný formát, ide o to, že tí ľudia okolo, ako aj chodia na ten festival, tak sú jeho súčasťou. To znamená, že každý, kto príde, vlastne po väčšine aj niečím prispieje. Že vlastne, či, už, či už od inšpirácie až po pomoc. Naposledy minulý rok proste som, ľudia videli, že zbieram smeti po areáli, tak proste 20 ľudí sa zobralo a zbieralo smeti so mnou. Akože to sú také tie veci, ktoré čakáme od tých ľudí. Ne, že čakáme, ale proste čo sú také nevšedné. Tí ľudia, naozaj je tam tá rodinná atmosféra. Skladal som strechu od režie. Proste tak prišli chalani za Bizebav a proste ožratí mi proste pomáhali. <laughs> Mne, <laughs> a bolo to super. <laughs> že nemusia byť ani súčasťou toho týmu a preď sa pomôžu. Áno, presne tak. Veľa takýchto dobrých duší nám tam práve chodí. A to to môžem pripomenul, som tiež minulý rok práve že väšal tie svetelné pásy a niekde som proste nevedel dočiahnuť, úplne som sa tam štveral. A potom došli chalani z kapely z Brighter Days, Už poď sem, kámo, zdvihli ma, dali si ma na ramena a zdvihli ma do vzduchu, ja som to zavesil a položili ma na tvúce, je yes. Super, akože fakt tá úplne naj, najlepšia vec, podľa mňa pridoná hodnota toho festivalu je tá atmosféra, rodina. A, a tie všetky vychytávky doľaďujeme stále rok čo rok. Hlavne minulý rok to bolo na novom mieste prvýkrát, takže sme si to fakt otestovali, dostali sme úplne brutálne na papulu s tým, že sme to podcenili, bolo nás málo, mála, slabá príprava bola, nevenovali sme tomu tak veľa času, takže teraz tomu venujeme maximálne oveľa viac času. Posilnili sme, máme oveľa viac pomocníkov ktorí, a ľudí, ktorí nám pomáhajú už teraz, takže už vďaka minulému roku, ktorý bol fakt, že extrémny záhu, vieme, že to nezvládneme v piatich ľuďoch, ale potrebujeme mať tak 35 ľudí, aby to bolo takže v pohode. Keď už hovoríš ten tým ľudí vlastne, tak z koho pozostáva PKTG tým? Akože ste organizačný tým pod touto skratkou kvázi a došli ste teda dnes len dvaja, zvyšok sa bohužiaľ nemohol dostaviť z rôznych dôvodov, že by si mohol nejak povedať, že z koho vlastne pozostáva tento tým? Prvodne sa k nám pridal Viktor, Viktor Ury z z Ošelou, potom Počas akcií sa k nám pridal Jano Jazvec, ktorý je zase z kapely Defender Kingdom a následne potom minulý rok nám pomáhali uh, ľudia z Devilboxu, potom posledným rokom sa k nám pridal Jakub Ondruš. pridal si sa k nám aj ty, za to ďakujeme, dneska sme tu tiež vďaka Baške. Toto je asi tým ľudí, ktorí nejak si tak, držíme držíme pokope. Ak potom sú to naši kamoši z kapiel, kuď pomáhali nám s dopravou na festivale s nejakou prípravou, s organizačnými vecami. Rádio Bunker vysiela na Trnavskom rádiu. Rádio Bunker Radio Bunker. Ďalšia skladba bude od Hope's Kids of the Sun. ste charakterizovali návštevníkov Family Festu, kto je vaša cieľovka? Nemáme nejakú špecifickú skupinu proste, lebo ľudia, ktorí sa spájame, sme tu pankáči, ale v rôznych štýloch, hardkoráci, emáci, hiphopery, úplne ho, hocikto, proste je to fakt že široké spektrum ľudí, časom sa tiež ľudia nejak si odrastajú, menia sa, ale čiže nemáme mi presnú cieľovú skupinu, ale ako určite, čo je možno vidno najčastejšie na akciách, tak to sú nejakí alternatívne ladení ľudia, ktorí nie sú proste úplne nejakí štandardní bežní ľudia, proste akože punkáči, nerdi, gici, hardkoráci, straight age vegáni. No to som myslela, že čo vás spája ako komunitu všetkých? To, čo nás spojilo a to, kvôli čomu vznikol Family Fest, že sme to začali robiť ako kapelníci, keďže sme tu nám chýbal nejaký festival, kde by sme mohli hrávať my a ostatné kapely. Takže spája nás hudba. Spája nás hudba a potom sú tam nejaké ďalšie veci ako vegánstvo, sú aj medzi nami straight ja jasne, pardon, environmentalistická téma, tá je dosť silná s ktorou máme napríklad prepojenie aj tuto e, v Trnave. Máme ľudí, ktorí sú s nami tiež od začiatku a to sú napríklad Kupko s Viťkou a ich celá partička okolo Pure Love, a to je vlastne tiež kategória napríklad ľudí, že sa snažíme robiť tiež nejakú environmentálnu osvetu. Či už sú to Pure Love peňaženky s kartónou alebo potom bôzne. Ale myslím, že ľudia, ktorí, ktorí chodia na akcie to poznajú, lebo Kupko s Viťkou s Pure Love sú s nami Fakt už od začiatku. Akú očakávate účasť na Family Feste? Reálne očakávame návštevnosť asi tak 300 ľudí. V rámci platiacich návštevníkov nerátame personál, ktorý sa zapája a všetky kapely, ktoré prídu. Keď už sa teda bavíme o hudobnom festival, tak by sme mohli prejsť aj na tú tému, že kapielky a takto. Spomínal si teda, že jednak to, že je to hardkorový festival, ale rozšírili ste obzory o tie dramače a o tie rôzne iné žánre. A spomínal si, že dojdú aj iní ľudia, než len zo slovenskej scény. Teda spomínal si to zahraniče nejakú Kanadu a takto, až ak by si mohol niekoho napríklad tak príkladne menovať, že kto taký zaujímavý dojde alebo tak... Tento rok sme prvýkrát nadviazali spoluprácu s chalanmi z Cyklo Saladoni kolektív, ktorí sú vlastne chalani, ktorí v Bratislave hlavne na garážiach organizujú koncerty. A fakt, že kvalitné akcie. Oni posledne organizovali aj Viva Belgrado v Bratislave na garaž, ako ich vždycky všade spomínal, lebo je to strašne super kapela. My sme ich oslovili s tým, že keby náhodou mali na tento termín nejaké kapely, takže by nám ich mohli radšej posunúť na Family Fest, aby sme ich spravili my, aby sme sa nekryžovali dve akcie v Bratislave a v Smoleniciach. Tak vlastne chaláni z cyklusa nám odporúčili kapelu Respire, čo je práve že kapela z Kanady ktorý, ja neviem to úplne presne, popísa teraz, čo to oni hrajú, ale je to veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že to je, je to tiež také nejaké emoidné, ale veľmi zaujímavá vec je tá, že, čo som ešte nevidel pri takejto hudbe, že majú vždycky jeden ich člen hrať buď na husle, alebo na saxofón, čo je veľmi také nezvyčajné pri tomto štýle. Ďalej tam máme Neon de Plagan ktorí sú, tuším, zo Švedska. Vraj je to smutná hudba, ale tak, ja neviem, no, to, to ide mimo mňa a potom myslíš kapely z väčšej dialky. Hej, no z väčšieho zahraničia, ale kľudne aj z blízkeho Bratia čo si a tak ďalej. Bratia Česi, a ešte jasne, ešte sú tam mališia baha. Priznám sa, že teraz nespomínam odkiaľ sú, že či sú to tiež nejakí škandinávci. Máme tam kapelu z Nemecka, Lovlast a máme tam potom jasne ešte Chorvátov, From Another Mother. Tí hrajú, ale tiež takú nejakú rôznu zmes veľa vecí, že to neviem úplne popísať a potom, Česi, nám dojdú zahrať konečne sa podarilo Hopes, čo je hardcore a my sme sa ich snažili buknúť už fakt, že každý rok a teraz sa to až podarilo na štvrtý ročník takisto sme sa snažili každý rok buknúť Rozpor, ten sa tiež konečne až teraz podaril, za čo sa tešíme a potom z Čiech budú Fox Territory, u nás ešte tiež nikdy nehrali a je to instrumentálna kapela a nahrávali v Bratislave, u Chalanov v Pulp Štúdiu čo tam má, jasne ešte hardcore G Groswell z Čiech a neviem, je, je toho proste veľa, 35 kapiel. Ale tak spomínal si veľa kapiel, ktoré ste sa snažili vlastne dlhšie zabukovať a konečne to vyšlo. Máte aj nejaké iné takéto kapely, napríklad, že vo vyšli ste, že by ste ich strašne chceli na Family Feste, je to takým snom, aby došli konečne kľudne aj nereálne? Ja jo. No neviem, kapely ako Counterparts, či pesuje Sticks of the Organs si predstaviť všetko možné tohto ráno. Ešte sme na ceste. Do tohto štádia sa podľa mňa by sme sa mohli dostať. Raz určite. Ale čo sa týka um, Family Festu, tak ja by som bol strašne rád, keby uh, Counterparts by som strašne rád bol, keby nám niekedy zahrajú Viva Belgrado opäť raz. A potom ešte by som strašne rád bol za no. Vajlší Slips. To sú také už známejšie kapely, ale bolo by som strašne rád, keby nám niekedy zahrajú. Aby nebola reč len o kapelách, čo taký sprievodný program, čo také ste si pripravili? E, ja na to nadväžem. Minulý rok sme sa snažili spraviť Tetu chatku, ale nepodarilo sa nám to úplne, takže tento rok sme to chceli vyhekovať, v celej jedálni sme chceli spraviť veľkú Tetu zónu, ale pravca nám zatrhol, nemôžeme používať tu jedáleň. Teteri sa nedali odbiť, že oni proste chcú tetovať, takže oni si zoberú chatku, osmičku, tú najväčšiu, čo máme, že im ju dáme a oni si z celej chatky Právia proste tentu, chatku, takže výborné. Takže máme vlastne štyroch teterov. Ujal sa toho hlavne Michal Stone z Nového mesta nad váhom a plus e, ďalšie tri teterky tam budú s ním. Čiže budú tam štyria tetéri, u ktorých majú vlastne napiatok už nejakých dohodnutých svojich modelov a potom v sobotu si ľudia budú môcť dať nejakú kerku, nejaké rýchle fléše, ktoré si tam proste vyberú. Plus ešte to bude obohatené o to, že oni si ešte tú tetu vyzdobia a plus ešte si tam spravia vlastný sound systém, kde budú vlastne púšťať elektronickú tanečnú hudbu. Takže by sa dalo povedať, že tento rok bude taký tretí stage neoficiálny. Akože oficiálne, neoficiálny nebude tam proste veľké pódium, ale bude tam sound systém. Bude sa aj športovať? Bude futbalový turnaj, na ktorý pustíme registráciu v najbližších dňoch. Budeme ešte hľadať rozhodcu, lebo nemáme rozhodcu. Od Ucofu to nevyšlo, takže bude... máme už pohár, máme už pohár pre víťazný tým, ale ešte potrebujeme rozhodcu a potom pustíme registráciu. Bude to ale len malý turnaj vlastne na betonovom ihrisku na šírku, na malé bránky, takže to typujeme, že to bude asi, týmy budú traja na troch. Ďalej dojde metlobalový tým, bratislavský metlobalový tým, ktorý ukážu jednu ukážkovú hru a potom do toho zaškolia nejakých zaujemcov a budú si môcť ľudia zahrať metlobal. Není to žiadna hluz, je to normálne reálny šport, ktorý sa hráva, proste hrajú sa olimpiády celosvetové. Je to vlastne ako keby spojenie ragby, nahaňačky a vybijanej, tak to tam bude tiež. A chceme spraviť tým, že to je vlastne ako keby v areáli, kde sa robia tábory, tak sme sa snažili, že aké aktivity sa robia na táboroch. A napadla nás nočná cesta odvahy lesom. A čo to spočíva? pôjdu cestičkou lesom a počas tejto cestičky lesom tam budú vlastne nejaké magické bytosti v maskách. Podmienka tej nočnej cesty odvahy je tá, že musia vísť v skupine a musia sa aj vrátiť v skupine. Ďalšie sprievodné aktivity budú workshop ohľadne vyrábania masiek, ďalší bude workshop permakultúrny, bude sa tam robiť vyvýšený záhon rastlinkovi, k čomu bude potom aj prednáška a ešte bude yoga a workout. A inak okrem toho klasika, to čo každý rok, vegánske jedlo... Č čo sa týka vegánskeho jedla, tak tento rok bude tam 5 stánkov s jedlom, všetko bude čisto vegánske, tento rok bude aj pán Králiček dojde s vozíkom, čiže ľudia si budú môcť dať aj kávu, plus tam bude ešte stánok s matečkom, čiže bude aj nealko, alko, káva, dobré jedlo. Čo sa týka gastra, možno ešte, že určite nejaký špeciál týdny, vyberieme nejaký lokálny. Je Ešte niečo, čo by ste chceli, tak zrealizovať niečo nové, iné. Budeme dávať ešte na verejnosť info, že hľadáme umelcov, ktorí by mohli dojsť vystaviť nejaké svoje veci alebo... Čokoľvek tam proste nejak ukázať. A prednášky budú na akú tému? O čom bude reč? Takže tento rok tam budú prednášky a možno aj nejaká diskusia ohľadne antifašistických a týchto extremistických vecí, ktoré sú bohužiaľ stále súčasťou dnešného sveta, ktoré by fakt nemuseli byť a ja dúfam, že nebudú. Potom vegánska prednáška, bude permakultúrna prednáška, čo som spomínal, spojením s tou výrobou toho bylinkového záhonu. Ešte by mala byť nejaká kryptoanarchistická prednáška, ďalej by mala byť ešte ešte prednáška jednej našej kamarátky, ktorá vyrába oblečenie, že nakupuje v sekáčoch a potom to nejak rozšíva a, a robí z toho nejaké lepšie, ešte zaujímavejšie oblečenie. Ona aj povyhrávala nejaké ceny v Čechách. Sofia Ravasová sa volá, šikovníčka naša. A ešte by sme určite radi veľmi pridali prednášku ohľadne duševného zdravia, keďže si nejakým spôsobom vnímame túto potrebu. A napríklad ja v Čechách stretávam sa s tým, že, že sú nejaké organizácie v Čechách, ktoré riešia nejakú osvetu alebo nejakú starostlivosť ohľadne duševného zdravia. A napríklad na Slovensku som sa nikdy s týmto pojmom ani, že duševné zdravie nestretol. Je hey, niečo, čím, čo by si chcel odkázať niekomu, kto sa napríklad rozhoduje, že pôjde na Family Fest tento rok. Myslím, že, že by ľudia mohli, keď ani nemôžno možno na Family Fest, ale že by ľudia mohli ako chodiť viac medzi iných ľudí a, a keď možno napríklad človek ani nemá že niekoho, s kým by išiel na ten festival alebo kamkoľvek, tak si myslím, že je občas aj fajn, keď človek proste niekam len tak sám ide a, a spozná nových ľudí, že proste nepotrebuje človek mať okolo seba furt skupinu, proste veľa ľudí na to, aby niekam išiel a niečo zažil, takže by som povedal ľuďom, že len nech sa hecnú, nech sa prekonajú svoje lenivosť nech vyrazia, výrazia, lebo proste môžu zažiť veľa nových vecí a spoznať super ľudí. Za mňa, Ja niečo na srdci? Naozaj, tešíme sa za podporu každého, tešíme sa, že sa vidíme na Family Feste. Čo lokálne ponúkne Family Fest? Z lokálnych kapiel máme naozaj habadejí. Budeme mať nové kapely, ako sú Rozpor, Katastrofy, Munícia. Čo sú také povedzme, že klasiky a veľmi sa tešíme, že budú hrať, tak tiež budú hrať aj naše stálice, ako napríklad Landless, Shallow, 52 Hertz Vale. Ako naozaj veľa kapiel vieme ponúknuť a každý si nájde to svoje. Ešte Adacta bude Our Stories zo šale, ktorý je úplne romantická záležitosť, úžasná. Symbiózy z tíše Rana um, z našich lokaliek tam máme ešte Adelaide, Acton Dispute, Uh, Abyss above, tých sme spomínali viackrát, Defend your kingdom. Taká novinka, trošku odchylka je Rust Dust, čo sme tiež žáli, že ju tam bude. Zaujímavá vec, čo vlastne bude, minulý rok sme mali akustickú afterku pri ohni, kedy nám vlastne Skywalker hrali pri ohni a to bolo úplne úžasné. A vlastne my sme dva týždne dozadu sme natrafili, sme si všimli, že rozpor boli v tých rómskych osadách, čo bolo strašne úžasné. V jednej osade ich zrušili, že nemohli hrať ako koncert, tak hrali s, tých, s tou ich druhou kapelou Bomba, čo sú vlastne čisto len búbeníci, ktorí proste bubnujú, takže sme ich dohodli a budeme mať vlastne piatok, keď skončia kapely, predtým ako začne afterka, bude ešte bubnovačka pri ohni. V ten stage budú vlastne aj tento rok ako minulý rok, spod nás, budú tento rok mať čítanie básni s hudobným doprovodom. Takže to bude tiež krásne. Toto boli Davids, z PKO a ja bývalý člen. No. Ale stále organizačný tím. No. Pod tým istým menom. Takže tak, videli sme sa dnes. Bola som tu s vami ja, Baška. Ďakujem že to tu robíte. Dávate priestor ľuďom. Dím Posledný song, ktorý dnes zazne, bude od kapely Rozpor Radikálna ľudskosť. na zmekáča, to je na normálne. Nie je na to nič extrémne, či radikálne. To čo považujete, za radikálne, až za radikálna ľudskosť,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 Esse sentido que essa haters gonna <sus> hate. <sus> I'm not I'm not I'm not Speechless, <sharp> Speechless. <Shack> bunkri, eh? <laughs> Už si sa mohol naučiť, že ja som nikdy... za nedá, aby som ja všetko povedal. Čo ja mám na jazyku, to nemám ani na srdci. Yeah. Čo si dáme ďalšie? Dobre, ďalšiu pesničku si dáme Sound of Silence.